Baixamos a música que en esta segunda hora Comezamos xa un minutinhos só eh, A conexión coa Costa da Morte ah. no, Mas despois da, da Semana Santa Ténnos preparado unha crónica especial seguro sí, bueno, Fala, sí. Vamos a falar con o seu correspondente Óscar mmm, A ver onde Que zona da Costa da Morte Onde se zopa Moi boas tardes Óscar sí, Que tal estamos Despois desta de parón No este facemos que nos dá cheves esta semana santa, temos un montón de cosas que falar ¿eh? vale, vale pues, ben, benvido, moitas gracias por, por, sí. por acompañarnos, escoita que che digo, aí o tempo así un poquinho de un lusco-fusco como se chama, a neboeiro ah, sí. con, con algo de, de choida mm -hmm. eh, ca... pois pues mira, agora estou nun fantástico nunha fantástica posición, estou aquí no, no alto da, da Casa do Mar aquí en Corme Anda, eh, na, no norte da Costa da Muerte estou fixándome aquí de frente, teño a illa estrella veixo que o vento é o vento do, do suroeste que é bueno, o vento típico aquí chamado vendaval e mm. bueno, está así chove Ay. ahora, ahora mesmo está eh, cantando sol, pero con nubes vence nubes, bueno, é o noso tempo típico prácticamente claro, sí. todo o ano non é... sí, sí, sí. bueno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 Que nos mantén durante todo o ano o fluxo de, de visitantes, que é o camiño dos Faros unha estaba aquí na Praia do Osmo tamén aquí cerquiña mm -hmm. de, de onde mata o Poora, e había 100 personas 100 personas facendo o camiño dos Faros Che daron unha hora a tarde estaban disfrutando da magnífica Praia do Osmo para que vexades que, bueno, a Semana Santa foi para o que esperamos un pouquiño manter esa estabilidade mm -hmm. durante todo o ano Ademais, é un una, un, pues, un trayecto esos dos Faros un trayecto extraordinario ademais que está mm -hmm. cogiendo muitísimo impulso, ¿no?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 Los camiños como como eh fonte de, de recursos para os povos, xa xa ho descubriu algún uh -huh. hai moitos anos co camiño de Santiago, non? é claro, al... eh, un oso particular o camiño de Santiago, digamos. No, sí. é sí, máis, sí. o, o, a visita aos faros e tamén extraordinario, mais a vistas que se que, sí, que bueno, se fan. Si, faros temos fala, temos falado moitas veces, eu creo que son recursos que están infrautilizados, infravalorados, incluso claro. eh, en no. algúns casos que se está está haciendo algo más, como el caso de Fisterra, como el caso uh -huh. del de, de, de, de, de Faro Vilán. Otros sí. no se, se están prácticamente usando como recurso como el Faro Roncudo, por ejemplo, que está sí. pues, prácticamente sin usar, o Faro de Lache. Pero bueno, yo supongo que con el tiempo estas cosas van a ir cambiando, se uh -huh. van a ir conseguiendo a, a su Uh, digamos a su utilidades para uso turístico y, y claro con un mismo sí, sí, elemento sí. inalienable digamos la de... Da, da nosa costa Muy da morte bien. con moita historia Muy efectivamente bien, bueno, se si vos parece comenzamos falando de cousas ben interesantes que teño por aquí si, sí, si, sí, si sí. por exemplo a primeira delas lavandes ao concello de Vimianzo estamos falando moito últimamente pois pues, do tema da futura da, da luz do, do caro que está a luz mm. nos hogares os Conselhos tamén obviamente que teñen que fazer frente ao pago das faturas do alomeado público teñen os seus problemas e aquí ahora empazan os concellos a cambiar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 Eh, eh mm. bueno, é eh, unha noticia tamén que ma, que poñemos sobre a mesa porque seguramente ahora en pazenio en Vimianzo para cabrán sendo máis os concellos que opten por estar sí, por esta vía porque tanto. obviamente os recursos son escasos é eh, eh, bueno, eh hai que pelear un pouco infra e aforrar, claro que si. Sí, sí, sí, eh, sí. estes concellos que son pe pequenos, que reciben poucas subvencións, pois pues, máis e ainda. Claro, claro. Sí, sí, efectivamente si, efectivamente outra noticia tamén interesante esta semana que Protección Civil era reconocida por as agrupacións de Protección Civil en España, Protección Civil aquí en Malpica uh -huh. eh, eh, recibían, bueno, daban de feito nove medallos aos voluntarios da agrupación de Protección Civil deste Consello é desalientar, non? unha importancia que teñen estas agrupacións moitas veces son os veciños e veciñas dos propios concellos os que participan de forma desinteresada nestas agrupacións, uh -huh. eh, pero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 por exemplo, en Nemeño no Conselho de Ponteceso, no día diante un grave accidente de tráfico que aparte pues, dos grupos de supramunicipais de, supra de, de emerxencia, pois pues, tamén están estas agrupacións aquí un pouquiño facendo esta gran gran labor desde aquí tamén creo que é interesante que reconhecemos a labor de protección civil xa non só obviamente aquí no, na Costa da Morte sino tamén facemos extensibles a todo o Estado a o estado Sí, sí, sí, en, en moitos outros sitios porque eh, se si ti te vas a... sí, se ti eh, si te, va, te sí. vas a montaña por exemplo a Fonsagrado a unha vida de subarna ou vecerrean estes sí. eh, xuntamentos pequenos pois sí. eh, gracias a protección civil son os primeiros que dan a noticia si, sí, efectivamente eh, máis noticias Mais. relacionadas con a emergencia eh, onte altabase na zona de, de Nemiña en no Concello de Moxía eh pois pues, un aviso pues, posible por posible desapareciun dunha persoa que deixaba unha carta de despido e apareceu o coche sin esa persona cousa pues, sen marcha, pues, todo o dispositivo de emerxencia en torno á playa de Lemiñas, incluso pois pues, eh, cun helicóptero que fixe unha pasada por encima, o que pasa é que non sabemos nada, absolutamente non temos nenhuma noticia aínda sobre sobre o que puido pasar e eh, eh, se si hai algún tipo de desencadenante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 Joder, Vaya, pois pues non é unha cousa... Sí. Bueno, eh, Más cousiñas, eh, comentarvos, por exemplo, pues, eh, dunha nova tendencia que está xudindo na Costa da Morte, non sei mm. se si tamén por aí, pola zona vosa, eh, as medianeras, que, que, que bueno, xa xabías das casas, non? Con, con sí. ladrillo e cemento feo, que agora xe empazan a, a pintar murales. Sí, sí, ah, nas sí, sí, sí, Montevane e <risas> algún máis, sí sí, sí, sí, xa é mordeles, sí, sí, sí. sí. Sí, bueno, pues aquí hay grandes murales sobre todo de un gran artista que es Joseba MP, buscado sí, en Google, eh veréis, sí, pues hace solo va hora sé que aquí ha muerte esta semana. Acaba de pintar na cofería de pescadores de Laxi un mural sobre, sobre esa festa do naufráxio de, de, de aquí de Laxi, no Concello de Laxi, es que e xa es. pintara tamén, fixara grandes murais, por exemplo, no instituto onde traballo eu, no Maxime e Romero de Lema, fixo xa os murais relacionados pois coa vida, coa vida no rural, uh -huh. no proxecto son do, do rural, e Carballo por exemplo, ten unha festa destinada pois, a este tipo de... De, de Moraes, Carballo que era o, quizás a, a, o pueblo das medianeras non? Sí. Eh, el aufeísmo, ahora se convertiu eh, gracias pues, a, esta, a este tipo de iniciativas pues millorou moitísimo sí, en o sí, entorno e sí, sí. bueno, ahora da gusto mirar para esas medianeras antes non tantas Claro que sí, é unha cosa un expo, además é arte, non? Porque sí, porque está, fan cousas maravillosas, sí. non? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. E desde o punto de vista artístico tamén comentarvos que a Casa das Peretas en, en Mayas no Concello de Fisterra organizaba nesta Semana Santa, volvía desculpa da pandemia, organizaba unha exposición sobre pintura eh, contemporánea e aparte, se pues, introducía aos veciños e veciñas da aldea tamén a todos os que se quixeron acelar ao mundo da arte pois polos autores da, que participaban na propia exposición con unha gran acollida no que máis de 100 personas, 100 personas falaban de arte na aldea de Mayas no Concello de Cisterra nesta, nesta Semana Santa é eh, eh, bueno eh, un pouquinho aí, antes de finalizar, pois tamén comentarvos que as asociacións da Costa da Morte piden De forma encarecida, porque son eh, ben de interés social, que entes acorden na declaración das rentas de enmarcar renta a casilla da existe para fins sociais, sociais que claro, é claro, moi importante, claro, claro, efectivamente claro. Vale. Claro pues Bueno, muy... pues este é o meu, o, o meu resumo da Costa para esta semana, agradecervos como sempre que me deixéis participar con vos e eh, sobre todo a vosa volta que non morra sempre <risos> en Galicia é eh, unha eh, longa estamos. vida no? moi ben, moi ben <risos> agradecerche muitísimo a tua <risos> participación e colaboración que que despois repitese precisamente sí. o domingo ou a mañan, <risos> moitísimas sí, gracias Mañan aquí nas na rádios da Costa hasta se poderá escutar. Moitísimas gracias a vos e hasta una, semana. Unha festa hasta grande, Óscar. Hasta logo. Sí, un aperto, pa, pa, pa, pa. Hasta outro momento con Óscar, pues, va, vamos un, un bocadinho de música e agora vamos a ter, despois, unha intervención moi importante. Xa sí? verás? Sí, bueno. Unha das festas máis antigas gastronómicas que hai en Galicia. Desde de logo. Vamos a ver. Bailamos a música, eh, vamos a saudar o alcalde mm, de Arbo, de Arbo, de Arbo. que hoxe están conmemorando, me parece que xa comezou o pero bueno, vam, vamos a saudar a saudarlo moi cordialmente, agradecerlle que nos atenda porque seguro que estará moi ocupado. Don Horacio Gil Expósito, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, un placer eh, eh muy, muy desde aquí desde Arbo. Sí. Eh, eh bueno, Muy, muy, eh, muy... agradecer eh, que, que, que estés pensando e que estés presentes en estas estes versículos é o que tiñamos fa, previsto fazer antes pre, precisamente anunciar que se iban a, a, a celebrarse esa festa, pero ademais 62 anos seguidos, sí, a festa mal. coido que é a máis antiga de Galicia ¿no? por suposto que si sí, eh, a festa pioneira das festas gastronómicas a máis antiga de Galicia e eu creo que eh, Eh, de toda España, ¿no? O sea, sí. uh -huh. eh, se estas gastronómicas non temos constancia de ninguna maiza antiga que afecta a la amprea de Arbo. Resulta que nos medios de comunicación indican que algú de... sí, debe ser que <risas> é importantísimo decirlo, además, por o efeito de que Arbo reparte 200 racios de la amprea por hora. Eso é unha cantidad de... de desorbitante. Bueno, non, non teño constancia de exactamente candas raciones, eh un número de raciones que por hora o longo lo de de de, este, de toda a jornada este... se se van a repartir. ¿No? Eh, desde logo que si sí, temos unha aproximación das que se reparten o longo de toda a festa da lamprea. Carai. Pero en todo caso as que se reparten son moitas e e iso decirse que agradecemos que veñan sea tantos a xente tantos os comenzados que se acerquen a Arbo a disfrutar da de empresa. Dendo o día 22, 22, 23 e 24 con cun, unha xea de actividades, pero eu queria resaltar precisamente a primeira que é o Arbo mostra 2022 que cada máis está tendo un exitazo últimamente, e despois as verbenas lóxicamente, pero Eu fago me eco dun traballo que vostede quizás ten moitísimo que ver por Arbo, crecente Melgaso e a cañiza e, e As Neves acaban de asinar o protocolo de cooperación para crear a eurocidade do domiño Pois sí eh, una, un traballo que vimos facendo xa desde fai eh, algún tempo eh, a pandemia se pois, estuvo un pouco paralizado Eh, evidentemente ahora pues, o que facemos é dar en puxe, eh, asinar este compromiso de que eh, se inicien os trámites para constituir esa eurocidade eh, do eh, Miño mm. dar eh, valor aos vínculos tradicionais, históricos, familiares sociais, económicos, patrimoniais que, que existen entre Ardua Ribeira e do Miño o nos une Claro, claro, si, claro, claro. nos une, o miño non é unha fronteira para no. os veciños de Arbo e os veciños portugueses eso, parabéns, moitísimas felicitacións a vostedes e ao equipazo que, que dirixe, e eh, despues outra felicitación que quero darlle, porque a festa da Lamprea Seca, tamén de interese turístico galego, que tamén se celebra no mes de agosto, para, para recoller todos os turistas e <risas> a todos os galegos que despues no mes de, de nas ferias de verán, achéganse y tamén pois sí, eh, no pasado no consello de da Xunta eh do pasado xoves pois eh, acabamos este recoñecemento de Festa de interés turístico de Galicia para a Festa da Seca, que vén a sumarse a Festa da Lamprea, uh -huh. eh, ese de interés turístico nacional e bueno, pois pues, é eh, un recoñecemento de eh, por en valor o traballo de todos os sarvences de todos os pescadores, os pereiros, adegueiros, bicicultores, en definitiva, de todos os sectores económicos daqui do noso Concello e, por ende, de todos os vecinos e veciñas de Arno. De verdade que están traballando, vamos, que... Traballando arreo, eh? Sí, de debenos facer ben porque recunca como alcalde. Sí, señor. Bueno, eh, intentamos facelo o mellor cada día superarnos porque... Bueno, es eh, nuestra responsabilidad, es eh, nuestro compromiso con la vecina, con todos los vecinos de vecinas y por tanto tratamos de, de, de hacerlo mejor porque es objetivo siempre de un alcalde a cada vez más de bienestar para sua avila, que avila progrese, que avila crezca, que medre y por tanto que todos los vecinos y vecinas y todos los sarvenses están cada vez más identificados É, máis reconhecido do traballo do día a día é, que é o que o objetivo de todos é o que realmente nos satisface non é o que uh -huh. o que máis orgulloso se pode sentir necessita asumir a súa responsabilidade de alcalde público. Un, un povo que, como eles mesmos dicen, que son humildes, pero que están representando pois pues, o, o, o que no, no que están a traballar eh, eh, en realidad, eh, a a mosar e eh, eh, facer disfrutar a todos os que se achegan precisamente a Arbo, que ese esa cultura da lamprea ou río, as pesqueiras e eh, tamén o viño. Si, sí, Arbo evidentemente nos somos reconocidos Por la nuestra gastronomía y por los nuestros viños, la gastronomía que a la Amprea y los nuestros viños porque a nuestra tradición es precisamente afecta a la Amprea, entonces sus objetivos, eh, es precisamente por en valor los excelentes viños uh -huh. que a nuestras bodegas elaboran cazubas que producen los nuestros vinos cultores. ¿no? Claro gan. Bueno, tasto. pues eu facía lle mención precisamente a ese a, a ese mm, no sé, esa noticia que nos chegou en eh, eh press porque dicía que, bueno, publicar, por lo menos publicaron a eh, en Navo de Galicia de, de que se reparten 200 de la empresa por hora, pero que Probablemente, probablemente que que pero que eh, vostedes están tendo un excitazo, puesto que algúnas das fotos que salen precisamente de Europa Press eh, eh, aparecen mm, personaxes da política a, eh mm, arreo un, un hadeles además brindando sí, co brindando co viño da zona no pues si sí, a verdade é que todas as autoridades e todos cantos nos visitan en estos días nos sentimos agradecidos nos sentimos orgullosos evidentemente eh, as persoaias no hai ido da política tanto da Xunta de Galicia como da Diputación como do Congreso dos Diputados claro. de todos os ámbitos eh, civiles e eh, militares pois eh, se citan aquí en Arbo para compartir con nos estas festas para homenaxear a nosa reiña ¿no? da que nos sentimos moi orgullosos a la prea eh, claro sí, eh, eh, pois eso, entendo no previsión que precisamente para verán pois recuncan co, coa festa por posto que eh, a, a a la emplea seca bueno pero que, que también ten una degustación especial ¿no? sí. bueno, pues ahora vamos a retomar a, a organización de todos los datos previstos para la fecha la emplea seca que se vaya a celebrar en el segundo fin de semana de, de, de agosto, agosto. Eh, por tanto bueno eh, vamos a intentar estar a altura de do do o que acabamos de acabar importado de, de lo que na, na semana, na segunda semana do mes de agosto, sí. pois celebramos eh, esa festa de ramprease que xa con este distintivo, con este recoñecemento de De, de, interés. de interés turístico de Galicia. Pois pues eso, parabéns, noraboa, felicitacións, que eh, non que ah, tanto que que, que, que, que, que, que, que, que merecen. Aparte aparte dicíamos de, tamén que ten moitísimas teñen moitísimas actividades o 22, o 23 e o 24 um, um, en un um, bueno, non faltan as las verbenas también con, con, claro, con grandes orquestas después de un nuevo alambre que mejor con baile olympus, es a fórmulas, satélites y a fisterra un ¿no? toma es celebrarlo un poquito pues sí eh, ahora en eh, el sa... programa de actos de la Alambrea pues está evidentemente estas verbenas eh, administradas por las, una representación de las mejores orquestas de Galicia que son todas sí, sí. muy buenas orquestas y por tanto no podía faltar a un evento como la de la Alambrea Eh, ademais Galicia é a terra da, das mellores orquestas e yeah, a banda municipal de ba yeah, e, de, e, de, e é, a banda municipal yeah. dicíamos a mi mundío un programa ambicioso con orquestas, con bandas de música con grupos folclóricos sí. con charangas con eh, club musicales bueno una enorme representación. Hablando, mm. parlándome a mí un paisano, mm -hmm. eh, si das orquestas e tal, dalábame de, de outro sitio. E eu de allí. sí, pero as mellores son as de Galicia, ¿verdad? Bueno. Nos sentimos orgullosos en Galicia das orquestas que temos e que amenizan pois pues, moitos eventos non só en Galicia sino en fora de Galicia. tanto. Sí. Por cierto, que mmm este impas que nos deixou o coronavirus fai que que se viva con máis intensidade esta festa, non? Por suposto que si sí. había moitas ganas, moita ilusión eh, confiamos en, en que esta pandemia pouco a pouco, pois pues, o virus nos vaya eh, abandonando eh, e podamos ir recuperando a esa normalidade que todos ansiamos, pero a normalidade de, de vivir, sabemos que as cousas pois pues, eh, no van a ser fáciles non. eh nos va a costar pero eh, eh, evidentemente con responsabilidad con prudencia pues seremos quien de de ir superando pero sobre todo superando las consecuencias los daños que uh -huh. que deben de dejar pues esta Uxtra, esta parte Ay, acabo de ver aquí unha fotografía que, que dá envexa que agora precisamente para a merenda iría ben unha empanada no me, Mira, non me enseñes Unha empanada, empanada de la emplea no Que tamén que también se puede degustar a lo hasta se puede pedir por, por internet sí. <risa> manda carajo de verdad de que, es que un... cua, como, cuando chica estas horas y con compañero Xulio de... siempre me saca estos bocados que a mí pues hace <risa> una boca auga que, mm, que disfruten que, que le agradezco muchísimo que, que cada vez que lo llamamos para poder eh, dar sí. información a todos los nuestros oyentes de ese trabajo tan importante que están a facer na festa máis antiga de Galicia quizás que sea máis gastronómica tan importante, que disfruten dela e que, m, bueno, pues, cando poidamos, seguro que intentaremos achegarnos aí para saudálo é de gustar ese, eh, ese bocado, bocado que, sí, que Cunqueiro dicía que era bocado de dioses, non? Están convidados e, eh, bueno, pues era un prazer eh, recibilos e eh, agradecidos por ternos presentes e por a uh -huh. llegarse a Arbo para, para saludarnos, eh, para transmitir, pues evidentemente todo que aquí se está a celebrar, que no poco juco. Eh, bueno, confiando en que todos los cantos nos escritan hoy. Eh, pronto vengan por a la En algún momento se pueden... Con nosotros, con nuestra gastronomía, con nuestros niños, en definitiva vengan a disfrutar la campaña de la compañía de aquí de Venezuela era eso y muy hospitalaria por 60 63 anos. <ríe> Volver a claro. Claro que si. Sí. Bueno, que, que disfruten, que, que bueno, que, que desexamos que, que os que nos escuiten que poidan achegarse precisamente a esa vila feiticeira que se non hai empanada, o, a mellor poden di, disfrutar coa armo mostra, que un tamén, tamén, un tamén vale, un lugar extraordinario de para poder. Ademais, mira, aunque sea poca cousa, pero co paisaxe que hay, ya, ya basta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Don Horacio. A, a ustedes, un fraterno. Un fraterno. es una verdad. Despedimos a, a Horacio. Eh, eh, ¿deseamos deseémosle todo lo mejor. Todo lo mejor del mundo, sí. Sí, sí.